та отримала у відповідь дружний залп з усіх калібрів і замовкла. А Віктор не заперечував. Ще б йому заперечувати той прикрий факт, що Волга впадає в Каспійське море. За своїм звичаєм влаштовувати скандал на порожному місці, він усе ж спробував провести на високих нотах обговорення незапланованого відвідування законного мужа без височайшого соєзволення його імператорської величності коханця. Та чомусь ця спроба не знайшла такого бурхливого відгуку в душі і тілі, як раніше. Після першої фрази у підвищеному тоні Валентина, у вухах якої ще лунав отой прицільний і дуже переконливий залп, рівний за історичним значенням постріловій Аврорі, показали йому на двері. Я більше не збираюсь вислуховувати чоловічу істерику. Потребую спокою, мені це шкодить. І взагалі, я німецька громадянка, маю законного чоловіка, а ти хто? Прийшов, поводься чемно, не хочеш, іди собі геть. Геть? Такого Віктор не чекав. Його позбавлено прав батьківства, отак просто, бабською примхою. Як зробити дитину, то він, Віктор, а як вважатись татом, то німець. Ото вір після цього жінка, любов, почуття, високі слова, а насправді один холодний розрахунок. Він гримнув дверима. Уперше зачинив за собою ці важкі двері, не отримавши заряду бадьорості. Уперше вона не поділилася з ним тією загадковою космічною енергією, яку не звідзвідки і отримувала – не підживила його знекровлене за довгі ночі без неї тіло. Почувався виснаженим, стомленим. Ці довгі тижні її відсутності погано вплинули не тільки на стан душі, на всі ці інтелігентські штучки, духовний підйом, спустошення, баланс, гармонія. Віктор не звертав би на це уваги, але почувався зовсім погано у фізичному розумінні, не просто втомленим, розбитим, виснаженим, знищеним. Цього не було з ним уже давно. Увесь час спілкування з Валентиною він мав чудодійні ліки проти цієї напасті, на яку страждавіще з часів війни на гірських перевалах. Щойно перші ознаки давались знаки, він біг до неї. Спершу переступаючи через себе, а потім із задоволенням, з радістю, з насолодою – Її світла енергія, її кохання, так називались ці чудодійні, ці фантастичні за ефективністю ліки від його хвороби, важкої, задавненої, хвороби невиліковної, як погрожували лікарі йому ще там, у горах, а потім на рівнині, в Ташкенті, у госпіталі. Як сказав йому тоді той старий лікар Узбек? Він ще сміявся, довго-довго сміявся над цими словами. Так сміявся, що холодний страх, сильніший, чорніший за страх, пережитий там, на війні, заповзу душу. Власне, у те, що залишилось йому від ефемериди, яку прийнято називати душею. Він сміявся та відчував, що вони, ці гіркі, страшні слова, Правда. На жаль, правда. Старий Узбек, висушений сонцем, немов урюк, сказав тоді у госпіталі, коли двоє вікторових товаришів уже отужили й виписались, а його найсильнішого з усіх ніяк не могли поставити на ноги. Річ, яка здалася не науковою, не лікарською і тому дивною. Тобі важко буде видужати і важко буде жити. Ти спробував крові, але не так, як інші. Ти пив її з насолодою і отруївся. А може ти просто народився таким? Є люди, які потребують крові, і таке буває. Віктор не пив, звичайно, крові. Це лікар поетично перебільшив. У них, у східних народів, та ще й серед інтелігенції їхньої, хоч інтелігенція поняття в суціль російське, поетичні перебільшення це як хвороба, розповсюджена, вкорінена і задавнена. Ще з їхнього алішера на вої почалось. Метафори, епітети, гіперболи. Це у них на сході невеліковне, як малярія. «Словечка в простоті не скажуть, одразу поетичні образи. Троянди, персики, душа, романтика, цілякі такі манси-шманси».